Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika életgyümölcse, és ha megízleltel idővel belül, örvenc az önvalónak. Ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Mártamű sorát hallja Kulasékárról és az ávárokról fogunk hallani. A Bhagat Gita 8. fejezet második verse magyarázatában olvassunk kulasekáról, aki ezt mondja. Kedves uram, hat halljak meg most, amíg fiatal és egészséges vagyok, amikor elmém hatja el képes behatolni a te lótusz virág szárába. Ezt a metaforát azért használja... Mert a hattyú mindig a lótuszok között kutat, csőrével csipkedi a zsenge szárakat és leveleket. Kulasékar király attól tart, hogy öregkorában a teste már nem engedelmeskedik az akaratának, és a halál pillanatában megfeledkezik az úrról. Az idézett versben is a halál pillanatáról van szó. Egészen pontosan, Alcsúna ezt kérdezi Krishnától. Miként tudhatnak rólad a halál pillanatában azok, akik odahadóan szolgálnak téged? Krishna a Arjunát. Ne féljen a pillanatától. Talán elveszíti az eszméletét, talán megzavarja az elméjét a nagy fájdalom, de ez az egyetlen pillanat nem fogja eltörölni azt az odaadó szolgátot, amit egész életén átvégzett. A jótevőt sohasem győzi a gonosz, mondja Bhagavad Gita. Ki volt Kula -sékara? A fenti magyarázatból csak annyit tudunk meg, hogy király volt. A régi India irodalmával foglalkozó tudósok még hozzáteszik, hogy dél-Indiában élt, és együtt emlegetik az álvárokkal. Bédekkerekkel jól felszerelt India utazók, talán visszaemlékeznek, hogy India legnagyobb templomához, a Sri Rangamhoz hét út vezet, és ezek egyikét Kulasekara útjának hívják. Bakta Ervin írja Sri Rangamról. Sri Rangam jelentése a dicsőséges játszótere. Sri, azaz dicső, ragyogó, magasztos. Vishnu feleségének, laksminak egyik neve. Az élet határtalan tere nem egyéb, mint a felcsillanó alakzatok, csodálatos, rejtelmes színjátéka. És a világ ennek a fejséges misztériumnak a színpada. Sri Rangam temploma tehát az Egyesült Vishnu és Sri Nagy Szentélye. Földimása, jelképe a játszótérnek, amelyek a végtelenség élettel túláradó színjátéka lepereg. A templomban rengeteg kincset és ékszert őriznek, amelyekből ünnepnapokon Krishna visnu óriási alakják rakják ki, a pávatollas koronával, a virágfüzérel, a kauszcoba ékkővel együtt. Az egész együttvéve egy nagy jantra, a meditációt elősegítő ábra ugyanúgy, mint madva verse, amely a képi megjelenítés helyett szavakat használ. Vászudévát magasztalom, aki az örök boldogság birodalmában él isteni hitvesével, indirával. Szolgáli, vele együtt élnek, majd abban a pompás királyságban. A félistenek alázattal érintik sisakjukat trónja széléhez. Lótusz ragyognak, mint a sötét felhők közül hirtelen felbukkanó nap. Gondolatban magam előtt látom aranyékszerekkel gazdagondíszített csípőjét. Az oldalához simuló ambiká istennőt is egészen elborítják a csillogó drága kövek. Hasa magában foglalja az univerzumot, de én csak annyit látok, hogy három szépséges ráncot vet. Mellén pihen indi az úr végtelen energiája, aki csak játékból mutatkozik ebben a véges formában. Az úr kagylókörtöt, harci korongot, buzogányt és lótoszvirágot tart a négy kezében. Hálandóan cselekednie kell, hogy megóvja a földet. Nyakára világító fényt vett a cauch tuba ékkő. A védák feltartóztathatatlan áradatban hűmpölögnek, mint a folyók, de a legfelsőbb úr nem fárad el soha. Agykai olyan színek, mint a lótuszirág, vagy a koral, egyetlen mosolygása fülemel az örök boldogság hajlékába. Kedves pillantása egy csapásra megszünteti az élet és a halál minden szemvedését. Arra kérlek, barátom, hogy a halál pillanatában is csak a legfelsőbb urra gondolj, akit a félistenek szakadatlanul dícsérnek. Nem tudjuk, hogy mikor lélegezzük az utolsót, ezért már gyermekkorunktól zengjük Hari nevét. Az 5. és 9. század között Krishna, Vishnu kultusza nagy lendületet kapott Dél-Indiában. A Sirangam templom volt a vallásos élet központja, Tirucsaripáli tartományban a kavéri folyó egy szigetén. Számos híres király élt ott, többek között kulasekara. A legtöbb alvár nagyon egyszerű ember volt, odaadóan szolgálták, és verségben magasztalták a legfelsőbbet. Tizenkét híres alvár van, csak néhányat említenék közülük. Butam, Pej, Nammalvár, Periálvár, Andal, Kulasikara, Madrakavi és Tiromangay. Az Álvár szó olyan valakit jelent, aki csak Istennek él, teljesen elmerült ebben a misztikus kapcsolatban. Az Álvárok megújították a tamil nyelvű india vallásos életét. A szerzők között van egy hölgy Andal, az apja Periálvár egy Csera herceg kulasekara és egy érinthetetlen tiruppán. Tondaradippaj odaadó szolgálata végzése közben egy prostituált karmai közé került. Amikor a legfelsőbb úr Sri Ranganáta látta, hogy a baktája milyen bajban van, elküldte az egyik szolgáját egy aranytányéral ehhez a prostituálthoz. Közben a templomban felfedezték, hogy eltűnt egy aranytányér, és hamarosan meg is találták. Tondaradipaj észhez tért, és nem csak megszakította ezt a méltatlan kapcsolatot, hanem még a templom egyik határoló falát is megépítette egy túla szikerttel együtt. Tirumangájról azt mondják, hogy Sri Rangam templom negyedik határfalát lopott pénzből építette meg, de aztán magába szállt, és el is érte a felszabadulást. Most ősdjön Kulasikától Kisne dicsérete. Uram, Mukunda, kérlek, tett, hogy állandóan a neveidet ismételhessem. Valapha, aki nagyon kedves vagy laksminak, Varada, ú áldás adó, Dajápara, te, aki indulgatlan is, mindig kegyes vagy, Baktapria vagy, olyan, aki nagyon kegyes a baktájhoz, Nát, te vagy a legfelsőbb úr, Bávaluthana, Kovida. Te vagy az, aki nagy szakértelemmel rabolja el az ismétödő születéseket és halárokat. Gyagan Nyivásza, a világmenedéke. Nága Sájana vagy, aki a ágyon anantán pihen. Minden dicsőséget az Istenség személyiségének, akit dévaki fiaként ismernek.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 minden jövőbeli születésemben mindig megemlékezzek lótuszviráglábaidról, és azokat soha ne felejtsem el. Hari, nem azért imádkozom a te hogy megmeneküljek az anyagi létezéstől, vagy a pokos súlyos megpróbáltatásaitól. Nem is azért imádkozom, hogy élvezhessem a sejmesbőrő, szépséges hölgyeket, akik a mennyei kertekben élnek. Lótuszviráglábaidhoz csak azért imádkozom, hogy egyedül csak rád emlékezzem szívem mélyében, születésről születésre. Uram, nem ragaszkodom sem a vallásos élethez, sem a vagyon felhalmozásához, sem ahhoz, hogy élvezzem az érzékielégítést. Legyen meg ez is, ha elkerülhetetlen, múltbeli jó tetteimnek megfelelően. Én csak ezért az adományért imádkozom, hogy születésről születésre,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 Mindig Harira gondolok, kinek örömteli lótusz virágharcán szeléd mosoly játszadozik. Bár ő Nanda Tehén fia. mégis ő a legfelsőbb. Abszolút igazság, akit olyan nagy bölcsek imádnak, mint nárada. Kimerített az anyagi létezés sivataga. Ma azonban minden gondomat féreteszem, Belevetem magam hari továba, és annyit iszom ragyogása bőséges vizéből, amennyit csak. Tudok. Ebben a tóban az ő kezei és lába olótusz virágok, a halak pedig az ő ragyogóan fénylő szemei. A tóvíze eltöröl minden fáradtságot, hullámait az ő karjai verik fel. Sodrása mély és felmérhetetlen. Elmém, arra kérlek, ne legyen más örömed csak az, hogy muradémon megölőjére gondolsz, akinek a szemei olyanok, mint a lótuszvirágok, kagylókürtőt és harci korongot visel. Semmit sem ismerek, ami akkora örömöt szerez, mint a meditáció hari isten lábain. Ostoba elme, nem arcangold magad, ne, ne rettegj attól, hogy Jamarádza milyen kínokat fog kimérni. Hogy is érinthetnének meg téged az ellenségeid, a bűnös visszahatások, amelyeket összegyűjtöttél? Nem a legfelsőbb úr, siri istennő férje a te urad. félre minden tétovázást, koncentráld a gondolataidat nárája nára, akit az odaadó szolgálaton keresztül nagyon könnyen el lehet érni. Mit nem tehet meg a saját szolgájáért az, aki a világ összes gondját eloszlatja? A születések és halálok-e hatalmas óceánjában az embereket ide-oda fújják az anyagi ellentét párok szelei. Az érzéki élvezetek veszélyes vizein hánykolodnak, nincs hajó, hogy megsegítse őket, és nagyon szenvednek attól, hogy még a fiajakat, lányaikat és feleségeiket is meg kell védelmeznénk. Csak az a hajó menteti meg őket, amely maga az Úr Visna. Kedves elme, ne zavard össze magad, ne gondolj aggódva arra, hogyan kellhetsz át az anyagi létezés feneketlen és járhatatlan óceánján. Csak egyetlen dolog menthet meg, az odaadás. Ha őt ajánlott fel a lótuszvirág szemű úrnak, Narakász megölőjének, ő biztosan át fog kelni veled ezen az óceánon. Három világura, megfulladunk a szamszára hatalmas óceánjában, amely tele van az anyagi sóvárgás vizeivel. Az illúzió kékorbácsolta hullámaival, a feleségek örvényeivel, valamint a cápák és más tengeri szörnyetegek óriási iskoláival, akik a mi fiaink és fivéreink. Ó, minden áldás adományozója – Kérlek, juttass nekem egy kis helyet az udadás hajóján, amelyet lótusz lábad. Ha egyszer megpillantottuk a megmentőnket, az egész föld olyanná válik, mint egy porszem, vízcsepp lesz az óceánvize, az összes tűz jelentéktelen szikra, a szelek csak egy gyenge óhaj, a tér pedig apró lyuk. Jelentéktelenné válnak az olyan nagy urak, mint Rudra és Brámá, a félistenek mind olyanok lesznek, mint a kicsiny rovarok. Ha csak egyetlen porszem lehull urunk lábairól, az már mindent legyőz. Emberek, arra kérlek benneteket, hallgassátok meg, hogyan lehet meggyógyítani a születés és halál betegségét. Ez Krisna neve. Hozzáértő, bölcsességben elmélyült jogik ajánlják, ez a határtalan, örök belső fény a legjobb gyógyszer. Mert ha megisszák, teljes és végleges felszabadulást ad. Igyátok csak meg! Ti halandók, teljesen elmerültetek az anyagi létezés óceánjában, amely tele van a szerencsétlenség hullámaival. Kérlek, hallgassatok meg! Elmondom röviden, hogyan nyerhetitek el a legfelsőbb áldást. Hagyjatok fel a különféle tudásszerző kísérletekkel. Helyette énekeljétek állandóan a mantrát, és boruljatok le az Úr előtt. Kegyesen megnyilvánult előttünk a mi úrunk, az Istenség személyisége Náraján, aki egyedül uralkodik a három világban, akit meditációval szolgálhatunk, és aki boldogan megosztja önünk a saját birodalmát. Mi azonban mégis pár falu jelentéktelen uraihoz könyörgünk. Alantos személyek ezek, akik csak nagyon szűk és adhatnak. Ó, jaj, mennyire ostobák és szerencsétlenek vagyunk! Lótuszvirág szemű úr, kérlek, tarts életben minket, hogy állandóan Lótuszvirág lábaidon meditálhassunk, és gyönyörködhessünk a nektárban, imára összetett kezekkel, lehajtott fejjel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 amely mádavára összpontosít, és az a nyelv alá a nektár esőjét, amely állandóan nerejánt magasztalja nyelvem magasztalt kesava dicsőségét elmém imád mura ellenségét kezek, szolgáljátok Sri Urát, fülek hallgassatok acsúta történeteit szemek bámuljátok Krisnát Lábak, menjetek el Hari templomába. Orr, szagold meg a túlászi bimbókat Mukunda lábainál. Fej, hajolj meg adoksádja előtt. Minden dicsőséget nára Ján. Ha nem emlékeznünk meg Lótuszvirág lábairól, a szentírások recitálása csak kiáltás a pusztaságban. A védákban ajánlott szigorú fogadalmak betartása nem több, mint fogyókúra. Az előért jámbor kötelességek végrehajtása. Például vizet önteni a hamura, vagy megfürdeni a különféle szent helyeken. Nem jobb, mint egy elefánt fürdője. Káma, ne lakoz többi az elménben, amely most már mukundaló virág lábainak az otthona. Téged már különben is hamuvá égetett síva tüzes pillantása. Akkor miért hanyagolod el murári csakráját? Csak az uradra és fenntartódra, A legfelsőbb urra gondolj, Akit nára Ján és máda van éven ismernek, És aki az Ananta gyó testén pihen. Dévaki kedves fia ő, őt, A félistenek hőse és a tehenek ura, Kagylókörtöt és sárga íjat tart. Mit nyersz azzal? Ha bárki másra gondolsz. Máthava, kérlek ne enged, hogy azokra nézek, akik jámbor érdemei annyira megfogyatkoztak, hogy nincs bennük odadás Dás Lótusz iránt. Kérlek, ne hagyd, hogy elkalandozzon a figyelmem, amikor kedveléseid érdemekkel teli elbeszéléseit hallgathatom, ne érdekeljenek más témák. Kérlek Ó, univerzum ura, Hadd ne figyeljek azokra, akik nem gondolnak rád, És sose legyek képtelen arra, Hogy születésről születésre szolgáljalak, Bármilyen alantos módon. Madu és kajdaba ellensége, Univerzum ura, életem tökéletessége, És a legnagyobb kegy az lenne, Ha a szolgák szolgái szolgájának tekintenél engem. Kedves nyelvem, Összetett kezekkel állok előtted, kérlellek, ismételd Náraján a neveit. A legfelsőbb abszolút igazságot leíró nevek nagy örömöt adnak, mintha méz szivárogna belőlük. Minden pillanatban leborulok Náraján lótuszvirág lábai előtt. Náraján imádatát végzem, Náraján tiszta nevét ismétlem, és Náraján tévedhetetlen igazságán meditálok. Srináta Narayana, Vászudéva, sé Krisna, Priya, Csakrapáni, Padmanába, Acsyuta, Kajtabári, Ráma, Padmáksa, Hari, Murári, Ananta, Vajkunta, Mukunda, Krisna, Góvinda, Dámudara és Mádala. Mindenki megszólíthat benneteket, mégis csendben maradnak. Mégis milyen lelkesek, ha a saját vesztükbe rohannak! Ékszer ő, aki Garuda hátán utazik. Garudáin, aki a szárnyany hordozza az Úr baktáit. Bűvös ékszer, amely megoltalmazza a három világot. Ékszerhez hasonló felhő, amely a gupik csátakamadár szemeit vonzza. Ékszer mindazok között, akik kecses mozdulatokat tesznek. Ő az Egyetlen égszerdiz Rukmini királyműtelt keblén, aki maga is a szeretett felségek ékszere. Adja meg nekünk a legfelsőbb áldást Ő, aki a félistenek korona ékszerek, a legjobb tehénpásztor. Nyelvem, kérlek, állandóan zengd a Krishna neveiből álló mantrát. Ez az egyetlen mantra, amely minden ellenséget megsemmesít, megsemmisít, a mantra, amelyet az upanisádok minden egyes szava imád, gyökerestől kírtja a szamszárát, elűzi a tudatlanság sötétségét, végtelen gazdagságot ad, meggyógyítja azokat, akiket a világi szenvedések mérges kígyója megmart, amelyen sikeresé tehetjük a születésünket ebben a világban. Elmém, kérlek, idd meg Krisna dicsőségének szerét. gyógyszerét, ők életes orvosság ez. Meggyógyítja a zavarodottság betegségét, inspirálja a hogy meditációval foglalják le az elméjüket, és kínozza a démonokat. Ez az egyetlen orvosság, amely visszaadja az életet a három világnak, és korlátlan áldásokban részesítse a legfelsőbb urbaktáit. Sőt, ez az egyetlen orvossága annak, hogy ne rettegjünk az anyagi létezéstől. Ez vezet el a legnagyobb jó eléréséhez. Krishna, hadd oda elmém, királyi hatyúj a lábaid lótuszvirágainak szövevényes szárai közé. Hogy tudok majd megemlékezni rólad a halál pillanatában? Elmém, gondolja a Lotus szemű urra, aki a hegymagas anantaki pihen. Nyelvem Őt magasztald, fej, hajolj meg előtte, kezek, tegyitek össze a tenyereiteket, imádkozzatok hozzá. Test, borulj le előtte, szív, védj nála teljes menedéket. A legfelsőbb úr, a legnagyobb valóság, ő adja a legnagyobb áldást, mindenkit megtisztít, egyedül ő adja meg az örök tökéletességet. Aki meghallgatja Janárdana kedvteléseit és dicső tulajdonságait, mégsem mered fel a testén a szőr az extázistól, és a szemei sem telnek meg a tiszta szeretet könnyeivel. Bizony, a legromlottabb gonosztevő az ilyen. Kárhozott életet él. Hari, <Sessz> Yadavaya Namo, Yadavaya Namo Yadavaya Namo Hú a uh, hari haraye Shini namus saṃkiltanahe Ja, de vajam, de vajam. Az ismeretlen múlt nyomában című műsorunkat hallották Az összeállítást készítette Szilágyi Márta, Albert Ott Tamás Lóth János és Bányai Géza Mi közre? Queixa vayan, Amor Queixa, vayana, queixa vayana Mando su Mando su Te mando madu madu